Alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Allah më gjallahu ala falen dhe rojmë dhe vëtëm për tindim dhe faala kërkojmë në salafdhat dhe bëkimet Allah qafërëm i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familet i shokët dhe të gjitha që ndi ekin këtëru këtër dhe dhër dhën e fund të kësaj bote të ndërëllëz besimtarë kemë përfunduar nga ojë pjesa që ka të bëjë me biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me jetëpërshrimin e tij duke përfshirë këto stacione të ndryshme që kemi kaluar ne pothuaj gjatë këtyre udhëtimeve të përbashkëta. Dhe pas sa kemi përmbyllmë ë njerëton e fundit, takimin e fundit, disa përfitime që i nxjerrim nga vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të me zënë që realisht aja që ka me pies, të bëmë e këtë pjesë të këti cikli ka marrë fond. Epse pas kësaj, pas taj djetarën nga njerën e njësa libra ka njësa shtojca të slatë dëmanë jenë një lëj pjesë plëcuse e asaj që ka të bëmë e jetë përshrimine Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Unë nuk duhet të zjatëm shumë, duhet që të konzruhet që ndështë të sa të dhe tjetë përmbyllë e kësaj e, teme dhe këti vëllëtime dhe ka mëndu me qëka me e përmbyllë dhe ka mëndu që të aledzhej sër disa fjallë thënja të rëndësishme i konzroj i kështot në të nevojshme të zatë qesin të pa përvojat dhe përfitime që i nëzërën njerës të nërshëm pas ledzimit dhe pas studimit të biografisë e Muhammedit sallallahu alaihe sallam Në diç çfarë ka thonë Allahu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e dim shoktëri çfarë kanë thonë, e dim muslimanë çfarë thonë për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Por dëgjova kimi dëgjuar se ka edhe fjalë të mëdha që kanë thënë njerëz që s'kan besuar Muhamedit sasallahu si pejgamber, por e kanë pronuar si një i i madh. E kanë pronuar me ndikim të madh njëjtën e për dëshmë. Madje e kanë kundëruar njeriuën më me influencë, më me ndikim jetën e për dëshmë të njerëzve madje në historinë njerëzore i kam përri dësë a thënjë të kësaj kategori të njerëzë për si të po që mëdë vërtet si e shohen të tjerët Muhammedin sallallahu a.sallem e që është mëdë vërtet shumë breslën se që në është shumë musliman nuk e njuhin kësu pejgamberin sallallahu a.sallem ata kanë besun të po e vërtet është, ata dojna të e vërtet është, mirë po nuk e njuhin kësu Muhammedin sallallahu a.sallem ose spaku e, nuk kanë arrit me e njuhin kësu pej lexhimit apo apo pothu kushtimisht studime të jetës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Këto amaç i kam përzihur me një pjesë sofiole të ynë për mospaku, janë jo vetëm ama në pothu këto thënë janë në Brerslënse, janë në ndikim, janë shumë interesante. Është që vijnë nga do të thotë bota perëndimore që ata nuk kanë besuar në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si pejgamberi i Allahut. Mirë po, realisht, janë gjynëzu para këti njerit madhë në kuptim të uh, asaj që mund të arrinë madhështia e njeri otë njët në kësoj votave. Andaj, rrë shumë e më nakështë nuk janë njërë për neve, po janë njërë në botën këta kanë vepru, janë njërë në botën e profileve të ndryshme që ata kanë, kanë vepru. Apë. Një autor i njërë i qëajtur Thomas ka lajt e ka një libër që flet për heroizmat. Dhe njerëz të mëdha në historinë njerëzimit apo. Dhe domthon si arrihet heroizmi dikujt apo? Ai thotë qeston. Si një njerëri pa ndihmën e askujt, arriti të bashkojë fiset rivale dhe beduinët shtektar dhe të shndërronte ata në kombin më të fuqishëm dhe më të civilizuar në atë periudhë apo. Oni ka gjetë spëndom, kë sungon kërkush hiç i ka bu njerës me formë për madhë ndonja. Kosh i ka buksot? Mësime të Muhammedit, sallësallëm. Thot, gënjieshtrat dhe shpifjet që vinë nga ona për endimore, të sëllat, janë të rëthuara me grumbullimin e gjelozis ndë i këti njërihu, janë të turshme vetëm për nevëm. Onë këtë ato gënjieshtrat dhe shpifjet që janë dhe drejt të të të të të të të të të të të të të të të të të të t por më suretën tot të mbuloj gjojezia që kemi ndaj ti, nuk e kam bë domaskuj pas nevojave. Nuk keç ka është thën për Muhamedit në sezon keq, si ka bë dom kurku në pas pas nevojave. Nuk e ka hyjë keq, nuk e do të nosajë ka vazhdu me kunit mall. Dhe ka vërtet më çeti pas edhe ngritun apo. Kjo është gjëta që e ka thon ky njeri në këtë libër. Ndosë edheni dom revolucionari i një hori i një hori si i Indis Mahatma Gandhi në një intervistë për Indi e rejë thëtë Kam dashur të një më të mirë në atyre Më të mirë në muslimanë Nga se një ndi ka shumë musliman A i ka dash me e një ufë Muhammedin Sa sënë, qëka është këj njëre? Po? Thëtë Të cilët Sëndojnë në minut pa diskutushme në zemrat e Milion njerëzve Ja më te përse i bindur Se nuk ishte shpatë ajo që isiguroj Vendin islamit një njët në përdishme të atyre kohëve Me shpatë së është të mund shmaptan a i ndikim dhe e përhapin e kush të mësh me shpat, të atë kush më hatë më gandjeve. Ishtë të thjeshtia dhe të mëhimi total i këti profeti për kujdesja nda njerëve që e rëthonin për kushtimi i theli ti nda i meqve dhe i tharve të ti mës njohi e afrikës, besimi ti apsolut të këzote dhe lipe të ti. Këto pra dhe jo shpata, te kaluan të gjitha pengesat që paraqiteshin. Kur lexova botimin e dytë në librën e kalëzuar. Kjo është më nonsilën. Kur lexova botimin e dytë të biografisë së Muhamedit alayhi sallam më erdhi keq çes komote për material për të lexuar mbi jetën dhe veprën e tij të mrekullueshme. Do të thur se ko hala diçka më lexuese, nuk po ngrupëm selëzuari ishin këtyre të madhave. Njëri që s'ka besuar tek çu ka thënë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëh, nëse kështu është ngrup si mund mësliman monad se lezuar jo se së ngu për me fjalët dhe me veprët e Mohamedit sallallahu aleyhi wa sallam ndërsa të ndërlazër një shkrimtar dhe historien një franqez, Artur Lamartin një libër e ka për historinë e të tërgjëve fletët dhe pa dëshim se fletë për Mohamedin së sërma ty nga se bërët fjalë për një përëndori që dhe melë të sajën të nërtuar më baza islame dhe më baza emësimit të Muhammedit sallallahu azzelam të. Pak është i gjatë, si fjallim, për, për mu shumë i rëndësishme, opëtona dhe me thënë sotë. Thotë, nëse madhështia si qëllim final, thjeshtia si mjetë për arritin e saj, dhe rëzate mahnishme, madhështia, thjeshtia, dhe rëzate mahnishme, të në, mahnishme, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Atë kursh marr guxim të krahasoj çdo njeri të madh historis i historisë moderne me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I pak rastushëm është me kët njerëz të historisë. Burrat më të famshëm kanë ndërtuar ushtri, ligje dhe perëndori. Kan ndërtuar nëse i ja kanë arritur të ndërtojnë të, të ndërtojnë ndonjë gjë, jo më tepër se superfuqi materiale, të cilat më vonë do të shkatërroshin para syve. Njëherë më thoj që një historia ka ndërtuar ushtri, po ka ndërtu palata, pasuni, që shpeshërë shumë nga këto që i ka ndërtu, i e nërlu, tuk e qënë ata gjallë, s'ka i me pasi e gjëtsia. Shikoni që ka ndërtu Muhammed e Zomë Sebastian i Reptër. Ky burë për cilin përflasim, nuk frimëzon të vetë më ushri, ligjvënës, për endori, njerës apo dinasti, për frimëzon të miliona njerës që në atëku përfasohë përfasohë një të të të, të, të njerëz Bi të gjitha, vurën e levizje altare, zota, besime, fë, besime fetare, ide, supozime dhe shpirta. Dorimi i ti, për pjeket e ti, të slat ju përkushtua totalisht vetëm një ideje dhe asë të dëshire për ndërtim për ndurie, lutet e ti pa fund, bërkëpizetimi i ti mistik me zotin, vdekja e ti dhe triumfi ti për zekës, të gjitha këto nuk dëshmojnë për mashtrim, por për kundra zi, konfirmojnë binë në thellë e cila i dha ati, forca derringjall në besimet. Do të thonë pejgamberin thosën nuk ka dërtu perandori nuk ka dërtu superfoqi, por ka dërtu njerëz i ka ushqy i ka ushqy me vlera aspektin spiritual këtu ekse merat. Sot pasojmë vazhdim kë kë kë njerëz lojë social që i kta i thonë nuk jam bash ashtu si çfarë besoim tu. Nga sa ata vinë nga një bot tjetër, someranci apo etoin me kret që i thonë për ta para, po, s'është mëshë aje pjesa që fletë për ndikimin e biografi se pegamërsëm në blersime dhe në pikpomet e këtë njëzofëm. Thotë, uh, fletë për pegamërën a ne i sadusam, nëmë no, filozofë, orator i madhë, leqvënës hero, për hapa si desh, uh, nëvatori i duktive racionale, ke që ka folë ajo është përputë i më racion mende, mende njërës, uh, skotë i që ka lërgë mende njërës njërët. Themeluat, themeluat i njëzët, per anërive toksuara dhe, dhe dhe dhe dhe një shpirtore. Ky është Muhamedi. Nëse marr në konsideratë gjithëta njësi të mëdha, me të cilat mund të matet madhësia njerëzore, mund të pyesim pa hezitim a ekziston burr më i, i madh se ai ato. Tanë këtë njësi të mëdha që përdorin njerëzit me mat njëri të madh, apo dishum se mund pa hezitim të themi se nuk ka burr më i madh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. ë uh, Ndërsa, një teter të publicist, autor dhe Ani Besant, doktar i cili e ka shkuni liber jetë dhe mësimit e Muhammedit Ali Hizazam biti 1932, a i thasë kështo, për një piesë që jenë në nun përëndim e goditë shumë për e gamë mërë samë, martesa ti me shumë gra dhe me ajshën rëdjellau të ala në adini, kjo është një dirim që është thurë dhe është një shpeshër këndër për e gamë mërë samë, a e godetë kërë dilemë dhe e shpalë t në kodrës a i thëtë kështofër Dani të më mbush një mendjen se një buri cili në kulën e rënisë të ti, në moshën 24 veqare, martohet me jegrua shumët më, më shkuar se aji dhe i qenërnë asaj besnik plët 24 vjet pastaj në moshën 50 veq ndërsa instik dhe pasionet veniten martohet i shtyr nga tundimi dhe pasionet seksuale sa shtë e mund shpafë Në njëçi ka prirje, domthonë, ndaj lakmisë seksuale, ndrinë kjo çfarë? Ju vënë në ninë kur kur kjo është më aktive, apo mjaftohet me një grua në 25-30 vjetën e tubën, që është më vetë saj, s'ka gjë t'i rras, s'ka skenë tjetër, apo këtë në këtë pjesë tjetër s'ka pasksi epse. Por ende të mëko alzumushi kur i bën 5 vjet ju ka sfash kjo, kështu e pa mosh, kështu e pa logjiks, apo nuk përputhet më asnjë standard as shëndetësor, as mjekësor, as nacionale, as çfarë më radhë. Nuk mund të gjykojmë bjetën njerëz në kat mënyrë. Nuk s'zhkohuat me njerëz. Nëse do të shikonin me kujdes gratë me të cilat u martua, do të arrinin në përfundim se këto lidhje martësore ose shërbyen për të forcuar lidhjet me njerëz që e rrethonin, ose ishin i dobijtë besimtarëve, ose këto gra kishin nevojë për mbrojtje apo. Një anëptria vonë. Me Abu Bakrin, lidhje lidhje të fortë me Aishën, përmes Aishit, moment me Hafsën radhiyallahu anha. Grotiras se se mosalleme safiat braktista kish nevojë për kujdesje. Ose tirat kish nevojë për domthon mbesimtare kish nevojë që peqemos në tet që groço vam psin fin. Kish të arsye të caktuame, mirë po as nga këtu ne kishte animi e fshorak që nganjëre flet ditë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa autori i njëur i një librit njëo se i kanë listë 100 personalitetet mëm më ndikim dhe më me influenc në historinë njerëzimit. Atë çdo njerëz që, njerë që ka ndikuar më shumë te nisur njerëzore, i ka mbledhë i ka ndikut të parë në sallallahu sallallahu. A i se ka vendosur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai është ka vendosur si pejgamber ato ato apo. Por ka vendosur si njëri me influenc të madh në historinë njerëzimit ton, që msimet e tij kanë pasur ndikim të pakrahasueshëm në msimet e kujtoqoftë që ka kaluar në historinë e njerëzimit të tonë. Kur flet për arsyen pse ka vendosur pejgamber tonë të parin, thotë kështu ato. Vendimin për ta klasifikuar si një hyrënd më me influenc në listën e personaliteteve të njerëzimit mund ti habish disa lexues. Nëse të tjerë mund të duan të debatojnë, por ai është i vetmi person në historinë njerëzore i cili duri suksessh jo vetëm në aspektin fetar, por edhe në çështën e kësaj bote. Shikoj, kë i thotë që pejgamberët janë skardhësh, muslimët e tij jo që kanë dikuvec me bûnë një devot shumë ndaj Zotave, por kanë arritë më botë sukses nën dhunjo. Mësimit e pejga mështu e ndërtu në dunjan dhe e hiritin Bashkime së dujeve që të e banë matësore e pejga mështu Ndikush ka ardhë, me të vërrejt ka bonë në dikem të matë të njerës Po në dunja vetëm, ka ndërtu aspektin material dunja Me i po i ka zbraz njerë shpirtnesht, i ka rënu shpirtnesht atëm Ndikush i ka bonë përpasi aspektin shpirtnor Me i po e ka rënu dunjan Njeri që i ka arritë duhet me i bashku Dhe me ndërtu civilizim bë këto baza edhe në Nëjtë të dyja ti ka pasë për ega nëveri Sallallahu aleyhi vësallamu të Ndërsa uh, uh, Një të tër W. Mëndë gëmëri watë ka thënë kështapër Ga dishëmërija ti për që nështruar përndjekjeve si pasojt besimit e ti Iga që mu përndjek mu shtypë si pasojt kujt e besimit tjevë Blirat e larta morale të njerëve që i besuan dhe çështjet e Ai, udhëzuesit e tyre si dhe madësia e veprës së tij të papërshëritshme. Të gjitha këto vërtetojnë dashurinë e tij të pastër. Ta kundërs Muhamedit si mashtruas, më tepër krijon probleme se sa që i zgjidha ato. Për më tepër, asnjë prej figurave të mëdha historike nuk është ndonjëherë vlerësuar kaq shumë në pranimse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pranon ata. Donë me ful për pengosun keq mashum bon probleme, të zëj ditë probleme fam. Do të më fol mirë për to. Çfarë është ai? Nga se këto zëj ditë probleme ton apo. Në syfoni keq për to bën probleme apo. Dhe nuk ka figurë që është në vlerësu. Dhe është fol keq për to më shumë se Muhammed sa pejgamberi. Për. E pranojnë. E pranojnë se s'ia kanë dit hakun kthesë do duhet, nuk e kanë vlerësu s'do duhet. Për arsye që disa për i përmban mëherë, xhelozia, inati këto më radhë. Mirë, po me këtë, ky studiuësot kanë shkaktuar probleme vetëson. Nuk i, nuk e kanë dojë këne zhjith ato, ato probleme aftarë. Ndërsa, qëmë të janë thënë, pa dushim këto jënë të pa, po mërej, probleme i me, me i lezu gjitha, mirë po, dojë më jaftu me një, thënjë, që e ka thënë, Sir Bernard Shaw, një Britanik i njohër, shkencëtar, studius, isle edhe karitë, eh uh, nofkon elitarëve britanez sir mi thon do një dnya ajo është një një një titull i lartë që nuk e arrin çdo kurt na fushnia është një ndikim i madh në filozofinë dhe në në në në mendimin perëndimor ky njerë e ka shkruar një libër islami i vërtet ku tenton do të thon më për ndër islamin sipas kuptimeve të ti, tij larg paragjykimeve edhe larg aty në shtëpifive dhe gënjeshtrëve që është shkruar për pejgamberin atë për islamin në perëndim atë. Ë me kani fjalë shumë të molla që më vërtet meriton me për meditim edhe përulum të mirë po në po analizë këtë fjalë tjetër më të po përmbyll kët kët pjesën. Thot Bernard Shaw në libër të islamit të vërtet, vëllumi i parë, faqa 8 atë. Këtë librin e ka shkruar vitin 1936. Nëse ndonjë fe ka mundësinë për të mbizotuar mbi Angli, madje Evropë, branda një qind viteve të ardhme, ai mund të jetë Islami. Gjithnjë e kam çmuar lart besimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fierst për shkak të vitalitetit e ti të tij të jashtëzakonshëm. Islami është besimi i vetëm i aftë ç'të drejtojë me sukses ndryshimet e shumta të jetës dhe i përshtatshëm me çdo ku un e përshtatshëm për çdo ku dhe i vetmi domthonjë që i kam msimet e përshtatshme dhe kam mundësi të udhëheq njerëz në dedushime të duhurafton. Un e kam studiuar jetën e Muhamedit. Do të thotë njerëz e studojnë. Tërafatikisht njerëzit pa as të studionë pa as të njohin kështu për pejgamberin, pa as të njohin për fein e avël. Me paradoksi me, me hammingjem, domthon me me me inovatë me, me gjasësi oksimë radh. Nëse nëse këto figura janë shembull i tyre apo nëse nëse konsiderojmë se me të vërtetë ë është për të u marrë lakmin perëndim për disa gjëra që kanë arritë, atë shikoj si kanë arritë. Nuk kanë arritë me shpiftje, arrit me akuzat, me paragjykim, kanë arritë me studime, me lëmtim, çfarë kanë arrit atavë. Dhe kjo pjesë më kohë me të vërtetë është që do bëm përshtytjen këtë aspektave. Unë e kam studiuar jetën e Muhamedit as. Mirë, e kam studiuar çka kanë arrit kë. E çka arrim na kur realizojm pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajo është njëri i mrekullueshëm. E sipas mendimit i tij, ai është larg nga ata që janë Antikrisht, ngasë kanë shpondë për një anti Isa uta Isa, që kjo. Ato ja, largosë msimet e tij, nëse i lexon në në e kupton që ai është nativ, nuk është kundër, nuk është kundër tij ata. Atë duhet ta quajmë shpëtimtari njerëzimit, jo Antikrisht. Do Muhamedi thosht ai që ka shpëtuar dhe vazhdon me shpëtuar njerëzimin atë. Jemi bindur se një njëri si kur aji, po të mërëj me problemet e kohës moderne. Do t'i kështë zgjidur me sukses ato, duke i siel njerëzimit pachen dhe lumëtërinit nevajshme. Me një gënë ka thonë nëse do t'ishtë gjallë të pejgamberi Halisan, do t'i këmë i zhid problemet moderne të kësoj botët që njerës kanë shumë probleme, sot dikush për një me pinë një kafë. Po. Aqë e kështë e komësimet efikase se kjo ka që një bindër sëmohala që problemet moderni i zidhë pegamasën pse nëse kemi këtë përshypje kështopën në poflast teorikisht po praktikisht pse nuk këndojmë qëmsimet e pegamasën një aftushme me në bëzë zidhje problemet e shumë në njët në kësajnë bodhë që kemi sa so, kanë stoplem njerëzit shashnija, muslimat, ju muslimat, botën për risi nëse nënemi pasiv për me i zidhë prejme tona me këtu mësime ed e më stazë problemet të tjirëve. Kënë njëri ka bindja, se ajtë që e studion, jetë në pejgamberit ala i sëzumë, ajtë që rralisht lezëm për këtë jetë, do të bindët se më simet e Muhammedit, sa do se më janë të mjaftushme, me ofru zidhja problemet e kohës moderne. Kohës moderne. Së është, Bernard Shaw nuk thëtë, këj islami arabisë, këj ishtë të të të të të të të të të të të të të të të të si po zhvillohet. Pa gjitha thotë, msimet e këtij burr janë msimet që janë mjaftueshme meje për një mëtim modern aftë. Thotë kam parashikuar se Muhamedi do të jetë i pranueshëm për Evropën e nesërm. Ashtu sikur ka filluar të bëhet i pranueshëm për Evropën e sotshme. Donë, kot e refuzojm, kot osëm kësht për të, msimet e tij janë të pranueshme dhe kanë më u planu, nga se janë përputhje atë ndëzën me me natyri njerëzore, janë përpuhëthje me logike njerëzore, me mendi njerëzore, i duhe njerëzime në mësimit e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj të, në vëllëzër, pas një kompleks, pas një ngarkes, këta njerëz, dhe shumë të tjerë, flasëm për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Kërështë vetëm në thonë, përgjede shumë e shkurt, shumë mëdesë, simbolike, për të reguar se njerëzë që kanë lezu, kanë studju, qandoju për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë pas mundësi më si përfundohu do thotë në fund të këtij thënimi thjesht pas një ndikim thjesht pas një përshtypje kan arrit më të vërtetë që të krijojm përshtypet ha tash në të moja karshi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam si e çka ne kemi përfituar dhe çka protoni kur thos për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam anashtoj dashni për ta vullheti me ndikë msimet e tij bindja si janë të mjaftush me përmejzi për rime të tonë A vazhdojmë ne që t'jemi endë dhe t'pangopur A është apetit jonë endë dhe aktiv për me ndegju sama t'i për Muhammedin s.a.s. Kja është e që ne duhet me të verdit t'ja bëjmë vetës tonë si pyjt t'ja bëjmë Dhe t'vazhdojmë Dhe onë gjithmonë me lezu për Muhammedin s.a.s. Ju në t'zim historik Që këta njerë s'kan besun të Mi po, me gjithat, nuk e kalizu s'histori i pejgamerësëm Mi po si burim i frimzimit, i msimit, i ullzimit Për jetën e ty u nëptëm Ane, kështu të shë Muhammedi sësëm Kështu të shë biografia ti E tëra që kemi synuar Gja t'ilë thimi ka qenë qëfar Që të prezentujm një aspekt ndryshe Që në vendet i ka në ansa praktike Edukative nga jetë e pejgamerit sëllëllahësëm Ta të i kalim dimenzunin teorikë të i këllim të dimendun historik të kujt të biogrevis e Muhammed të dalin në dimendun tjetër ati, ati praktik, ati edukativ të përfitojmë si të arim që njetën e përdet shme të kemi Muhammedin s.a.s. Fizikisht është e përmund shme a i ka vdek a i është në barku në tokës a i ka shku mirë po mësimit e ti kanë betat dhe vazhdojme pas dhikimit pa anashkallu shumë njetën e përshme njërzme son dhikun ze këtu mësi me kanë ndiku të Michael Hart e Bernard Shaw, të shum, e të tjerë shumë e të tjerë shumë ma tjepër kanë ndiku edhe që të vazhdoj më të utje me këto ndikime që të borë mësliman të pasojnë Muhammed N.S.S. nga profesor e shkenstar e sui së nërishmë ato valë që fa ndikimi duhet të ketë njëtën tonë që ne kërim bivesuan të në këtë problem se kemi, këtë në këtë ngarkes nuk në e kemi se kush e kënjiri, ne edhim kush e kënj o zam rayon shpirti jon jeta jon mendja jon, jon ta thith kët motshti dhe do veprojme te rekonstruojme bazon se jetën ton te protestmat. Prandaj kemi pozite te made per ball msimeve te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi pozite te made te per ball uh, ky uzime qe i la pasojte peigamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah na mund sov me ndihr rrugën e tij, me njeft jetën e tij. Allah na mund sov qe vazhdimisht te jemi ne kontakt me msimet e kti burr te madh ka përfunduar një cikël, s'ka përfunduar asgjë. Thjesht një përpjekje më e njëfakët pak më mirë ka përfunduar e ne vazhdojmë motutje në forma të ndryshme. Situata thellëshme që të thithim nëktarin që e la pasveti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Imitë nderuar që në momentin i tij, imitë nderuar që besojmë në këtë pejgamber, imitë nderuar që Allahu na përzgjulli të jemi pjesëtarë i thartë të muslimanëve me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëpër kros këti ndërimi dhe privilegji, kena madhë mësimeve, me privilegji t'jena përgjësi të madhë karriktyrë mësimeve pra inte vetë dissohemi ton ruzr dhe të bëjma çu duhet karriktyrë mësimeve edhe në raport me vetëcet edhe në raport me familjet tona edhe në raport me njerëz në në polici Allahu na ndihmoj në uzov Allahu na bë shëmbull do të thot për të gjithë sikurse ishte shembulli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu shpërblen ngjën dhe për sa më të ngurtë ti u thimi e një do të takojnë përsejnë takime të arshme, inshë Allah, për dërduar më të utje me mësimit të tjera që prapë se prapë dalin nga uzimë dhe mësimit që alë me të Muhammedi, sallallahu aleyhi vësallam. Zotë i shpëlluheft, Allah na përnovë këtë mund, dhe na bëftë uh, të dobeshëm dënja dhe të shpëlluhe shumë litën e takimit me të, me kaj që përdofond, vësallallahu aleyhi vësallallahu aleyhi vësallallahu aleyhi vësallallahu a